Eskualen kargoa beraz dugula aipagai gure gaurko mintzalekuan, eta funtsian eskual kargoa sortua baita orten, e, eta ere finkatua zen bezala, eta batzuek igurikatzen zuten bezala. Osatu dira Kontseilu ezberdinak, lehendakaria dakaria autatua izan da, orta gilaren ogoita hiluan, moz bat eta Kontseilu irankorreko irutana eta bederatzikideak joan den larun batian. Eta zer egiteko, bai nola eginen den lan ere, aipatuko dugu gure kidekin, or komitatu baititugu, hortan eh, eh, kontseilu Iran-Korean diren, beraz autetxi bai Jean-Claude Iriar, Daniel Otzomendi, Antion Kirichari eta Michelle Echebest, tarra No, no. eta orduan zuheria ipatzeko prezeski zer nolako lanak ginen diren kontseilua huai berriki izendatua izan den kontseilu irankor horrek zer funtsio kanen duen nolako horrekak badiren edo ez diren ere ipatuko dugu eta eskumenak ez dira finkatuak baina zer lan egiteko eta zer moldetan emendik aintzina hori dugu zehaztuko orduan uh, lehen lehenik haipa uh, dezagu nor uh, joan den larun batean izan den bilkura duela moz bategunen ire izan dena beldurazen eta batzuek fiska bat zuek, uh, kritika egiten zuten bereziki kontra ziren hautetziek sobera hautetien artean eta ez dela argi izanen nahasiak izanen zirela bilkurak zer impresione duzu prezeski iragan diren len bil, bi, bilkura horietaz hor dion uh, Daniel zurekin argitzena Boi, uh, beldura erra merda, jale bi bilkura horiek, uh, bon, prestatia ziela, erra baita, badu, jale de, guai, uh, uh, bi urte beno geio, uh, lanian uh, lurralde, uh, eskoleriko lurralde jau uh, lanian haidela, izan, indi, izan didela, beaz, azparneko uh, tailerrak, gero komisioniak e ere izan, izan diela, eta kopil talde hortan ere uh, lan bat, eta uh, jale elementu batzu, edo elementu nagusi batzu, proposatzeko zirennak adosstuak izan dienak. Beaz euh, egia proposatiak izan direna diren gauzak pakto baten ondotik etorri dira, Ara, eta behar ba, uh, hor uh, be diadanik haute txien uh, uh, uh, beldur horiek behar ba uh, bastertuak siren uh, edo hasteko ez da baidak aintzinetek ere uh, izan isa, dira. Beaz ni uh, ene empresione uh, izan da halere bibilkura horietan uh, gure lehen dakaria behaz uh, janrene etxegarra jaunak. Uh, ara uh, bisikiuntza kudeatu ditela gauzak ekagi dituela eta hor ikusi dugu lurralde guzziek halere uh, bazutera uh, leku bat ordian bizstandena horreka horeka uh, hori uh, aipatzen da hori ez daabadeatzen al da ere bainaan uh, baindan ez ditugu gauzak deskubritu britua ere pakto baten ondotik etorri dira ja elementu handienak. Ha, Bakutsa bere iritzia jean Claude zure iritzia impresiona bibilkura horietaa? gauza berak ez egikatzeko zerbitzuek bana... ouais. ere Indutela lan aski importantea, zenta eh, gauzak bizikonza antolatuak ziren eh, nola iran tekniko ki, bako txak gure gure lekia, gure numeroa, boska elektrinikoa ere eh, len ir eh, len bilkodetik eh, at plantane, eh. Ez izan da, gero nik aski untsap bizitu dut ere debate guziak, han fet filmatuak dira. Eh? Horek arregan, haute txeguziek ere pantaila batean behatzen duten gauzak nola pasatzen diren, zenta elgarren ondoan izan ki, ez dugu elgar ikusten, eta petxasen dut horrek laguntzen duera ere. Eh? Denak egoiten dira, ere aski konzentratuik, eta, eta gero ala, tratatuak ahal izan dira gai guziak, untsapantxatuak eh? izan zen bezala. Mm -hmm. Antion? Antion? Ba bon. Zer gehiago erreiteko. <laughs> e, ba, bigarren bilkura aski luzia izan dela, me bon, ba, ginakian, eh, bada, bu, bazen bulego bat izan datzeko, iutanoita, beat, jende... Haute atzeko, banazka, orduan baginakien, Luzia izaintzela, baina bon, uh, haute txiek hori uh, badakite, lehen bilkuretan, osatzen delarik, sortzen delarik egitura bat, lehen bilkurak, aski Luziak izan, eh, aski Luziak dira, ortaik behar da pasatu, eh? haute skundeak, eh, egituraren behar eta hori Luzia da, bon, ara, egia da, bigerrena lehena baino Luziako zela, bostoren terdi, ondo ez Bainan, bon, nik atseman dut eh, bakotxak okanduela hitza nahi bezain bat, eta haute asko mintzatu dira, barnekaldetik, eh, kostaldetik, egan nahi du, eh, ala, e, eh, ez dut trabatu ez da baida. Ez zait bat ere ez da git eh, bestek zer dioten, bainan, hala entzunditu guzsi berotak, basen hartak, eh, kostaldekoak, eh, behabekoak, eta bon. Nik, nik atxe mandut ere aski un latua zela, zinez. Eh? Michele txabea, ez degia da, bigarren bilkura hori gigiago politikoagoa zela, behar bada, behar bada, ez degit, uh, hasteko bon, lehenian pentsatzeko zen, eta uh, jane txegarrai uh, frango ahize pastuko zela, lehen bezala, nahiz eta beste kandidatura zonbait agertu diren, uh, aldiz behar bada, ez da bada gigiago bigarren bilkuran izanen uh, zela, nola... Ze eh, eh, impresionio, kanduzo, Prezeski, bi, bilkura hortaz, eta, eta Prezeski, debatea izaiten aldea, berreontagoetan mahi du, autetxe nartian. Habe, Ent, eh, bai, bai. entzuten... Bai, bai, entzuten bai. zitu goa, bisikiongi. Debatea, izan denez, denez da, izan denez da, du daik bate, entzionek eh, handi bezala, jentia mitzatzen alda, nahi dina erraiten, hitza hartzen nahi duelaik, Uh, bon, eski altsatu behar da eta ez egitza eh, moztu, baina joi da goi familietan egiten duguna eta normala da ez nik uste dut hor uh, uh, kapitalizatzen duguna, joita bost urtez egina izan den lana eh, kontseli, uh, garapen kontseliutik eta, eta huna joita uh, bost urte haitetsi desberdinak eta Uh, aldikal uh, kanbiatzen ebai eta ohiko uh, uh, behar ikusten egu familia handi hau eh, iparaldeko familia handi hau beti alkarreki, beti berbada ez da badan e ebai baina uh, alkarreki uh, egiteko eta bizitzeko uh, gogo handia eki lan hoi dut nik uh, hori kusi kanpokoak edo kontrakoak uh, Dioiena hoita bat, bena nik ojargarri uh, da jaleike kontra dienak diela ebai uh, hoita bosturte hoietan bate edo guti lan egin diena uh, alkarrekin. hekin, taldian, eta dien eta dennen uh, bide, bide luze hortan. Eh, Sai hetz egon dia, behez egon dia eta bon, hor batetan nuai berbada hoientako bortxaz uh, familiei handi hortan izatea. Be, bon, lehen uraz batean behar bada go-gorska izaten alda, mena segurniz hoik ebai e, jokoan sartuko dela eta, eta denek alkarreki ikusiko dugula e, aitzinatzen lur hau ez da tik aparte, ez bada beti izan emaita. Odeon, preseski, eh, sargiten, hor, eh, agertu diren ez bat eh, ere izan da eh, joan den larumbateko bilkuran, haintzinekoan eh, ere bai funxian, kostalde Barnekaldea ia Barnekaldeko barnek aldeko herriek berentokio kanen duten orako egitura batean, eta ezote direnez eh, menperatuak izanen, kontseilu irankorrean, Erriarteko kontseiloan ez bezala jende kopuruaren araberako ordezkaritza baita. Eta horrek ezadostasunak sortu ditu entzundugu, eh? lugarro ere aipatzen hori eta salatzen. Beldurak ez dira horreino, gaindituak, zertiozue prezeski hortaz, gaindituak, gainditzen ari dira edo edo eza. Ordeon, Jean-Claude, zurekin esteko. Ez uh, dit behar bat dena gaindituak ez eh? zenta zenlukgok bere bur aurkeztu duelaiku kanduera kan ere bozzan dana bat au nahi du ezdaki denak el luga horren alde ziren beharba parte batean al markatzen zuten la mesfentsa bat... Eh? Uh, eta pentsatzen ala hori gehiago berneikaldetik aldu dela. Ordoan, bo, nekeda hori erantzutia denbo, denbora berian uh, asanblade horokor horretan, hor, bialdiz den horretan, hor berneikaldekoak nahusi dira, eh? or, eta ez da antzibier hor hartuak izanen direla, ala ere, erabaki importantenak. Horrekontuak eh? hor hartuak izanen dira, de, deliberapen handienak hor hartuak izanen dira. Uh, Laupost aldiz uh, ur, urtian ere uh, uh, biltzen banin bada, Eta, bon, rekerrean haidu, poderearen parte nagusiena, parte batian asteko asamblea da horretan finkatua izanen dela. Ta gero egia beste beste egiturako gehiago biztanlen arabera, finkatuak izan izan diran. Nik pentsatzen dut uh, askifite eta hori da, hori izanenda berba onduko onduko debate importantea. Askifite pentsatzen dut ere behiendegiago guguetatuko dutela eskuaregia bere ere muza uh, osuana hartuta eta geruta gutiago ere izanen direra beren sokoko lehkukoak bakarrik. Eh, mm. eh, bon, nik espero dut, parte batean denek eh, nahi bani madute, nahi, nahiko bani madute ere, biztandena berean lehkuko interesak zain du. Bon, esperantzen eh, espero dugu, ale denbora berian eh, emeki, emeki, batzuta besten eh, gogoetan, eh, denek edo gehien batek, hartuko duela eskolerian eh, gogoetatu behar diren politika publikoak eta hori da hori da importantan haizanen ondutik. Mm -hmm. Daniel? Prezeski hor errepresentazioa e, e, e, e, e, duen barnekaldia eta horri brusa? Bai, horre da, luzea izan da, pacto baten adosteko, hara? Eta, bon, barnekaldia izan, barnekaldeko izanez bistandena, nahi ginela behar behar behar gehien guaukan, ba kontsailu erankorrian, ba, eran ba eragire kontsailuan, bera konkretuki, ezin da? Ezin da, biztan dena, biztan lehen araberako podere bat berdela uh, finkatu, eta nik uste dut, alere, hasteko uh, adostu nuen paktu hortan, ara, uh, agrapatua uh, izan den, oreka hori, eta ordean bon, hori, uh, aspalditik, uh, ara, adostu ginuen uh, paktuan, eta kontseilu irankorien dako, eragile kontseilua indako, bon, hor ere izan dira tirabidakak, mena, Konkretukini, pentsatzen dut, uh, batzorde dezberdinetan halere, uh, lanaren uh, indarrak ekarriko diela gauzak. Erra nahi behita, bakotsak ukaindugu uh, uh, lekia lanian hartzeko batzorde dezberdin horietan, eta uai hartio bezala, azteko uh, ikusten dut, uh, uh, abertzale hautetxi uh, bezala, uh, gure segiletasuna lortu dugu uh, lanari esker, eta hor ere pentsu dut, lanari esker, proiektuak emanez, proposamenak ekarriz, pentsatzen dut, halere, barnekaldeko hitza, uh, maien genian ekarriko dugula, eta ez gira bestea beno sozoago, eta uste dut, gauzak untxa ekarriak dielaik, untxa antolatiak dielaik, uh, lanari esker, behi, bai, uh, uste dut, barnekaldeko interesak ere, defendetzena alditugula, eta biztandena eskoalerri osoko interesetan lanian hariz. Horaino hartzeko kontseiluaren osaketaz eta, eta diren e, talde eta tokien arteko horeka zerri elkargoetan diren oposizioak ez tira beti ordezkatuak. Orden, bai gorri garaziko eskualdian bai, hor e, autetxean artian eta lakoa dosmen bat izan zen, bai lan, ikusi dugu, bai amikuzen, egolapurdin, hor e, bon, oposiziokoak e, ez, tirela, e, ez tirela beraz zerrendetan agertu ahal izan, e, sozialistak ere et On a vu un duel biarro, surtout contraire au pacte de gouvernance, euh, voilà, bon, euh, les débats qu'il y a eu avant la création de l'EPCI c'est une chose, mais aujourd'hui c'est plus alors l'heure du jour, aujourd'hui c'est que lePC fonctionne le mieux possible, bon. Et donc, on a besoin tout le monde. – Il y avait un pacte. J'y ai participé. Enfin, ai le comité de préfiguration, j'en étais membre. Le, la commission des finances de préfiguration, j'en étais membre. Je suis d'ailleurs souvent et, et beaucoup intervenu sur les sujets, puisque puisqu'il s'avère que j'ai quelques compétences en la matière. Euh, donc, on a fait avancer les choses. Euh, le pacte financier et fiscal, on y a beaucoup travaillé. Voilà. Donc après, il y a un pacte de normalement de gouvernance. Il y a un accord entre les présidents de PCI... Euh, Et les maires ont désigné des membres et c'est normal puisqu'on représente les communes donc logiquement ce pack il devait être suivi donc je trouve qu'effectivement le fait que un certain nombre de membres de la commission de préfiguration et un certain nombre de membres des EPCI qui n'ont pas suivi le pack d' gouvernance est effectivement quelque chose de d'assez incorrect ou inconvenant au la la mi à Beraz, sozialista dela eta beraz, ez dela, autatua izan eta haren parian presentatuen, Max Brisson dela, autatua izan e, Amikuse aldian Amikuse aldian, horren txeguak izan ziren, hor, horretaraz dezagun Amikuse eskualdeko herriainitzek ez zutela begionez ikusten egitura begia sortzia molde hortan azteko eta e, e, bainan, bazen gehiengo aski, edo gutiengo aski importantea, bat erri horren alde zirenak, baina horiek erri elkarguan berian gehiengo ezukanez ez dira ez ez ordezkatuak izanen eta horien izenik ezta agertu beraz kontselarietan soberbaixo entxatu da bere boza entzunaraztea ez da hautatu izan doi doietarik egia erran, eta bere iritziare emaiten zaukun ondutik. Bagindakien aferak tinki izan entziela bohala izan dira, bozbasei zazpin hain entzen problema Ba, nik do meia hartzemaiten dut haleik, ba, gara gu aspaldian uh, ba, instituzioaten alde egina, amikusen biziki dificultateikin. Ba, amikuzen uh, kompromiso bat uh, nahi ginduen egin Dona Paulan, gire eta biga eta bat proposatu egintuen aldetakoetai bat eta biga kontrakoetai, ba, ez dute nahi eta ba, Hemen uh, ba, inak indien paper bat, uh, esplikatzeko uh, buskabat zendako uh, presentatzen eginden. Eta betidanik eleparen alde izanak eta ere komisioen eta hoitan lana egira. Eta mikusetik beraz hiru ordezkariak izanen dira eskoalkargo horren kontrazirenak eta bertelemi agerrentzat normal uh, iduritzen zako. Normalda opozizionia izan da dinalez. Konsegilietan badira normal da ere. Eta erri elkarguan izan diren opozizionia, nire ahondut jatxe metan dut. Zuk lan egin duzu, horren alde? Lan egin duzu? Ha, nik eh, ez dut eh, gauzaunik eginen, zenta ez bainiz eh, ez eta presidenta hor ez eta ere eh, buleguan, zenta eh, ez dut zaut eh, ni gizartan okostatzen herri eh, elterrego molde hau, Deno, nahi dut zib eh, besteak. Horra, beraz, batzuta besteen uh, ikus moldea, hor dion, uh, Antion, zurekin segitzeko, horekak ez da beti ere, Funtzian, eh? erri elkargo bako txetik, horreken atxemaitia, uh, nola bon, atxemaiten duzu, hor, oposizioak eh, egia da orogar, uh, oposizioak ez duela alako tokia ondiri, genman zagun sozialistek, ez dute hor jodeskaritzarik, ez eh? dute galdein ere, Funtzian, kolet kapdu bielek ere itzartu du, erran ez ez dela presentatuko. Bon, afera komplikatu da laik, eh? Zenta herrialde edo lugalde bakotxak baditu bere bereberizitasunak, eh? eh Ak bost herri dira eta bada egunta ogoi mila biztanle. Bate antolatua, uh, gu, baiurri ba garazin, uh, orotarat ama bi mila biztanle, amagaldizkutio, eta oita ama herri Hor duan, eh, diskusioneak ez dira bat mail berean eta berdin egina alizan. Eh? Gainera, AIJ, <coughs> nola ekan, zerrendak uh, uh, kostaldean edo hiri hondietan zerrendak presentatzen dira kolore politiko batekin, AIJ gehiago barnekaldean baino. Mm Hora, -hmm. uh, negoziaketak eta ez berdin. Eh? Hori lehen gauza. Gero, bigarren gauza, bai, uh, nola ekan, ebe beti bezala, eh? toki bat zuetan, Obeki pasatzen da, besteetan baino, berba uh, baita borontate bat bi aldeardietaik alde uh, zerbaitetarat heltzeko. Boaz dakit, eh, hori da, nik bizi izan baitut hori uh, baigurri garazi esko aldean. Baina negia da, heiek eskoa zabaldu daukutela lehenko oposizioneari eranen dugu, lehenko gehiengoak, lehenko bulegoak. Eta gure artean mintzatu eta lehengo opozizionak erranduela ados eskua hartzen dugu. Eta horrela egin dugu e, itunaren barnean gure itun kipi bat, bai gure egarazin artean, eta horrela opozizionak sartu da. Bai. Gauzareztu duena behar bada elgarrekin lanean ere aizinezten azparneko taldetan bada, bai, segurere, segurere, zenta jadanik asia ginen horrela, euh, ba, banintzan ni uh, oposizionetik eta beste billak yerra bit eta argra bit gehien gotik, eta segurere, uh, elgarrekin bilkura uh, nola egin bilana eginez otuan eta interesgarria zen, trukaketzea ideiak, ala, gero ez dukentzen ez girela denetan ados izanen eta izan eta ba, ed, problema goziak estirela trenkatuak. Bon, nik, ala... Bitsiatxe maiten dut ana, kusten dut amikuse dak gu bezalako lujalde bat, eh? biztan lehen gutio, erren arabera oita zazpigo, oita amak. bon, ala, biziki pena maiten dut, ez urratxik egitea, gainera opozizioniak eh, herren bat eh, ordezkatzen nularik, iruetai bat ez ukaitia, bon, nik penaatxe maiten dut, gainera, eh, da kontrako guziak barnean dira, buleguan, amikustaxak, Eta aldeko guztiak lainera izan direna kanpon dira. Bo, estuna keagiada berba bat ioutilikia ustea etzen hain it izanen. Gure berriztasuna bai gure gasinda denak uh, aldeko mm -hmm. gehiengo, ala oposizioko denak aldeginen orain zen. Bon gara, hori da nik konparatzen aldituetan bilu jaldeak horiek dira. Gero, ak akban ez da berdin eta egola purdin hori ez dut askiuntza menperatzen. Best, beste eh? faktore batzu, heldu dira, fiskabata, jokoen bai. nahazterat. E, hor, e, ran behar da, ere, emazten tokia, ere, ipatua izan dela, behin-beino gehiagotan. E, hor, ikusi dugu, bai kontseilu nagusian, funtsian, berreontagoita mairu eta iberroita lau edo berroita bost dira. Hor gautatuak izan diren kontseilu berrietan ere bai kontseilu irankorrian badira mabi, irrutan oita eta president ordeetan ere, ama bostetarik irurren edu, proporzio berdintzua azkenian, eguneko goi, uh, eldu dena, erriko etxen, proporziotik erriko etxetan, ere, hasteko uh, kontseluritara, tigurriak izan diren, ordezkariak. Uh, Mintzatu gira, Xantal uh, Ergirekin, amiku zehaldeko, beraz, autetxia dena, uh, Aiziritzeko ausapesa eta bere ikus moldea ere emaiten nazakun prezeski alde hortaik. Kundaketak egin eta ez da sortresarik. Eh. Hamabost emazte gira ausapes, ez da uh, mirak kuiru ikizeiten al, eta ere hor uh, behri honta jugoita uh, hamairu hor uh, deskari horietan uh, bakarrik, unxakuntatu balima ditut, bakarrik behroita lau emazte gira, behaz Ezin da, parekotaxona zailazena, zaitea zailazen, zailazen ala ere mm -hmm. Bo, jakimer da, ala ere lehen dakari ordeetan iru bat direla Berko da, beraz, pentsatu beste gatiko manera bat Ondoko aldientzate gana idu hemen dik, iru horteren zata Hala, hori izanen da, behar badan, departamentoan egine izan den bezala Behar badan, parekotaxona, beharko da, beharrezko izanen da Michele Txobest, hola, em, emazten alako puru atipia dela, proporzio atipia dela, eta geruan ikusten alda prezeski ordezkarien autatzeko moldea egokiagoa eh, izaitia? Gue baitatik, eh, departamentu aipatu baita hor, eh, legez da aldatu. Ez da departamentu edo hemenko departamentuak beak hautatu autatu moldea da legeak Bortxatu dine egitea eta hola da pasatzen herrietane miletai goiti guai jenteta jentetai goiti hor beha, gizomate eta mazteba bat feen parekotasun hori behar da orkesteko eh, Legiak behitio hola beste ez dutuzte hola pasatzen alden eh, Hementuan eh, hori da bai berbada problema gari eh, goe orde askarritza eh uh, bon, territorialat kolektivitate territoriala Isamasein Berbada legiak eh uh, hortabortzatuko sian mestpeiteke guztiak mestpeiteke kolektivitate territorial horrek uh, berbada zerrendaka eta abo politikakak zerrendak uh, ikustia eta bon eh, berbada horreke beste beste probleme ekreiko sian zenta eritipiak hor ordian non lisan tienten bon estutute zerbait uh, agun eta Miakuluik baden, baina bada, eta, eta oai, ba, aitzina hai behar da, ez duzte egina da, oai, eta bo, ebentik hiurten buean behala da, eta jaleik hiurte da, ikusiko dugu zertan giatekian. Ados, beraz bihagen parterat pasatuko gira, ikusiko dena den debatea maingainan da, eta izanen da berriz ere, hau eh, molde juri, ea e, e, gokiagoa, izaiten nalko ote denez, bai emaztenko puruen aldetik, benan ere oroko ia ea jendek zuzenki ere hau tatzeko ote dituzten eta beren ordezkariaka Uh, Anarttian egan duzun bezala, bai hiru uh, urtez beharko da lan egin orai uh, eraikitzen ari den etxe joren uh, osatzeko eta azkartzeko eta hori aipatuko dugu den hogeitarazten dugu sekulaan uh, entzule batzu lotzen badira emankizun honi esku elikagoaz ari girela eta gurekin ari direla jean Claude Hiriaar Daniel Otzomendi, Anton Curritxari eta Michele Etxebez Eta orduan uh, eskumenak ez dira denak definito. Bainaan dii joan den larun batean hizkunt zaren eskumena eskumenaraz bera, aktua izan da. Eta zer aldatuko du horrek, eta JeanC Claude e, zerbait beri ekarriko du Z aldaketa. Eskumena aktua izan da ofizialki hizkuntza politika di buruz eta ere eskol kulturari buruz hori gutiago komentatua izanen izan da, orai arteteman badu bere ere in importantantzia hizkuntzaren uh, uh, aletik eran ezake jadanik eh, erri elkargoan dana batek hartu zuela en fet, eskumen hori, eh? teknikalariak uh, ambosatuak izan zirenean dela zunbait urte Bo, ja, horrek eran nahi du, erri elkargo uh, gehienek hartu zuela jadanik irresponsabilitate hori, Odean, hori segituko xegi, xegi, zen horai arte eh? finkatu aziren ere muetan eskumenaren hartzia Erra nahi du, bat batian azteko, eta hori da behar behar lehen ondorioa, uh, eskumen hori bezabaltzen da eskualegi guzian, eh? eta baita ere, orai arte, hizkuntza politika bat, egiten ez zuten lekuetan. Eh? Hori da, lehen ondorioa, zenta badu, badugu bi urte eskumen fakultatibo horiak uh, finkatzeko, ea eh, berziren eskualegi osoari edatu edo berziren erri eta datitzuri, finkatua da. Hori hartua da eskumena eskualegi guzirako. Eta bizten dena hor, ez da dena jokatzen eskumena hartze hortan, huai berko da ere definitu, ze izkuntza nola, nola baliatzen den eskumena. Eskumena da tresna bat, eta gero da ze politika ere emaiten den tresna horrek ilan. Eta ze ambizio emaiten dakon politika hori, eh? hori. Hori izanen da ondoko etapa. Eta hori, bizek importantea zean askifite hartzea, eh? zeren eta... Uh, ondutik uh, aurre kontuaren egitia laster da gero apililako berko da finkatua izan eta horrek nahi du, apililatik goiti eskual eh, elkargo berri horrek hartuko duela sindiketaren segida, baita epen, baita eskual kulturirakundean, eta finkatuko duela bere hizkuntza politika eh? hori ez gira hortan eh? hor, izanen da biztan hor beste birugune biziki importantea bazen nolako presa bat, preseski eh, eskualen horren ba, hartzeko? bazen ba presa bat, ez hori ez bal lima egiten, joker nahi du apirila baino lehenago espainia egiten. eh uh, sindikata boxatua izanen zera urte beste urte batez uh, egoitea Uh, guk ez ginuen gure alditik ere aurrekonturik uh, pentsatu uh, aurtengo aurtengu 2017ko as, aspalditik ere finkatua baitzen energia elkargo hartuko zuela eskumena eta gero horrek nahi du ergi elkargoetzela hartuko epen zela sharktugo eskol kultura erakundean eta urte baten beranta hartuko ginela eta hori es, eskora lotutako alogean ez dugu urte bat uh, galzeko posibilitatea. Hortako mm -hmm. zen biziki importantia inalafite hartua izan dadin, eh? eta ono erri guziek berku dute bostkatu ez, da fini, hor eh? lehen deliberio horren ontik, pastuko da erri gusietan, hor barko da bostkatu izan, eta hortik landa prefetak berdu, ebaspen baten bitartez, berdu eskumena ofizialki erreal kargoari eman, eta hor Eri elkarkoak sartzen uh, halko du izkuntza politika kontuan, eta, da, bere aurrekontuan. Eta sindikata indikata da. Eri politi, elkarkoak bere izkuntza politika behia definituko duen me mementuan. Huitan ha, ahepatu baituzu eta butxeta, eh, prezeski, 2008-2005 butxeta nola eginen da. E, Aztirik izanen eta finkatzeko eta bai izkuntzak luan, bai non bestea alohetan. Be, berko, ez dauturik, da hor. Zenta, no, noizko hor badiria eperko. Ba, bestanela, er, hor, beste best instituzio guzietan bezala, aurrekontua berda bozkatua izan apilira, ez dakit, apilira amosta edo apilira uhum. undarra den, eh? zenta, memento batean, aipatzen zuten pixka bat, ep bat, luzea guztia, zenta, erreal kargoa initzetan, ari baitira berriz uh, uh, kartak uh, definitzen. Eta ana babestenera aurre kontua hori izanen da lehen hau hautatuek izan diren Lehendakari dakari orde hor or askifite finkatuak izanen diren delegatuak dute hori buruz lan bat egin eta pentsatzen ut hori izan dera desmartxabat askifite asiko dena lehen aurre or, or, kontu horren prestatzeko mm Hor -hmm. zion, biztan dena hor tarako e, e, toki eta, eta irresponsabilitate handia jokain du bai kontseilu irankorak baita ere eksekutiboak eh, eh, beraz hor eh, kontseilu eksekutibo hori goita bostki de atua da, hortan badira ama president ordeak izendatuak izan direnak, eta badira beste, beste uh, sortzi uh, ikide, ere, hor Daniel uh, beste sortzi ikide horiek nola utatuak dira uh, eta nola ikodira laniara. Be, beste sortzi ikide horiek luraldetai ek uh, etortzen dira. Eh? Mm -hmm. uh, Memento atez uh, geizki olerze bat izan da somitzu pentsatzen zuten uh, lehen dakariak zitiela, presidentak zitiela eta denak autatuko. Bat sortzi horietan uh, vai, uh, bon, badakigu luraldek uh, ara, izenak eman dituzte, behaz uh, ordezkari horien zat. Ordean, uh, be, ara, behatzi badira izendatzeko, eta uh, sortzi badira luraldeta iketortzen dienak. Eta gio asken izena hori, hori, pri... ho, ho, hori da. Hai. Beaz, uh, sortzi horiek, eh, azpimagatzen dut, luraldek uh, dituzte, behaz, uh, horiek igori Hara, uh, ego uh, la politik behaz, uh, bakocha be paktuaren uh, izenean edo paktuaren zembakia uh, onartuz behaz uh, emanak izan dira izen horiek. Eta, eta baon, e, e, e, uste dut, ere ni batzorde desberdin horiek, lehen bailean gero, leikian ezagion duan, hasiko dira eta, biztan dena, dena egiteko da onokoan, bena, laster, batzorde horiek, lanian nahiko dira, biztan dena, pundu desberdin horiek finkatzeko. Oda, na, lanian nahiko da, eskumenen arabera ez dira oraino definituak, baina, jadanik, eta deusetaik abiatzen, badira lan batzuekinak izan direnak, Asparniko lantaldetan pentsatzekoa da ber bada horren segirako lan bat izanen dela antzon Bai, azpareneko eta si, elegeak ez dira deusetarako izan. 2000-2006 eh? urteo soan uh, izan agire lan egin, hor uh, espero dugu uh, hor uh, erabakiak edo erabakiak. Ez da, laertan da, hor uh, idatzia izan dena, errespetatua izan dena, bedaren horroak. Gero bada legea. Simpleki, eh? e, horako um, hidigune elkargo batek legez batzu, kompetentzia batzu baditu. Hala, badira, zazpi, eta horiek hartu behar ditu. Gero badira batzu uh, nola egan uh, op, ez optzunekoak bean uh, fakultatiboak eta gero bada batzu be euskara bezala gehitu duguna. Hala, zenta ezta existitzen Frantzian eskora hizkunttzz uh, komppeetenziarik or hau gehitu dugu eta horurtako dugu bozkatu. Hala, gero, hala, lehen dakariak berak, eh, etxe garaiek berak eh, untxazpi marratu du, bai eh, lehen bilkuretan, eh, azparneko bilkuretan, edo pilotatze komite batzorda horretan, eta ere uh, lehen bilkuran, ez nizu hoit pikarrinean jo dene mainan baina uh, untxazpi marratu du, azparneko lanak eh, baliozak izan direla, eta gondon beharko direla, respetatu. Hala, barnean bada, ze kompetentzi arginez azken, eta ere nola... Uh, nola kompetentzia hori, nola ere nola nola bilakarazi politika publiko bat, edo, nola eragin nola, nola, bai, nola Michel Etxebest, eh, hor bai fiskalitatea mailan gauza batzu edanik eh, argituak izan ziren eta presentatuak izan dira ere funtsian janden larun bateko bilkuran ere zer nolako eh, gauza finkatuak izan dira ekonomia arloan ere hariko da egitura eh, begia zer Zer espero duzu, zer ekarrikodu beririk egitura horrek eman ento giko ekonomia butzatzeko, zer, zer egin eza ke? Ben, ba, nik esperantza duduk gai zahenitz, eta gehozer egitenan lehen uh, oai eranen dut. Uh, Gehitzeko antionek erantzien hor um, bai izkunz politika hoi uh, hartu dugu, uh, bada beste beste bat edo kompetentzia bat hartzen duguna edo hartuko duguna edo laburantxaena. Uh, zerren azparnetik uh, elki zen uh, laburantxa behar nolapait uh, um, bea ikusi, behezi behar zela eta johtan politika zerbait edo asuola zerbait guten ez uh, mexi zila laburantxak ikusi ze pezu uh, badian uh, goe lujaldia eta behesiki odine barneka eta bain mendi aldehuntan. Eta, eta prefetak doidoia, hoi beti goguan duten doidoia eh, Huen la zian laburantxa hor chagaztia eh, Bai, bai, hona eh, gari da ekonomiarlo jortan sartzen bada Bena bon, iduriz, eh, bon, ez pasen edo hartu ez bagunine, baren kontentizaren zen Bena bon, ikusi ze eh, giro honiena iginen, eta ze inbei handia ikilan egineen, bon, berbara etzine ez erreiten ahal Bena, bon, hor da, segur, uh, laboantxa ebai izanen dela, eta eta Daniel hor beita uh, kopileko kide beita igan, uh, nu da, uiz tailatik edo argamaiat zetik edo ekainetik gehoz, um, hor, be, entzuten du edo ikusi du eskumenetan laboantxa izanen zela, uh, be, laboantxa kompetentza horsoz, hor, izanen zela, e, bon, ekonomian barnen hor zailkatu behar beita, bena, bestelan da, bai, uh, Pentsatzen behin da horsoz eta horrek uste dut kambianmen handi ekaraten aldien. E, nahiz eta e, sektore gaitza den, non eta sofritzen den, non eta ez den harra usten edo usteko tandien nalabuantziak guziak ez dira berriz hartiak eta fenolako problematika hannitsa badia. Baina uste dut hor bat zerbait egiazki lan bat egiteko, gu eiluraldiak, e, baitu irudi aguntuna, e, Euskal Herriko marka hoie aipatu beharko da berrizik isail hortan ikuste, baina uste dut hor bat zerbait egiteko, eta... Ideia janiz badia, bon, ez da, ez dut uste, mementu, heben, barnatzeko ideia hoien, bena, eh, aleike, eh, eskumen edo kompetentzia oso zartzi alaborantza, uste dut, eh, segir niz, ez hun, baizik ekariko, barneko, lugaldi huni, hau dela edo gainera, eh, ohartzen bada, Eta jadanik erganik izan da, um, pezia, pezu politikoa eta, eta indar ekonomikoa dirugintza kostaldian delaik. Ergan ahi du, eskumen horrek, uh, ukenen dila uh, indar bat. Eta dirugintza aldetik gutienez e, guti bat edo jabo, e, kostaldeko gue bizikide joier eta joier esker. Eta horrek uste dut e, bai, zerbait lotua bat egiten din, Ben, nunti nahi den, eh, diod uh, us, uh, goe karta postala, uskalneiko karta postala jau, uh, laborantxa gabe bon, itxasua bada, mendia bada, mena laborantxa bada mendian, eta laborantxa egabe, uh, be, elizate beh karta postala, eta hor din normala da, miarritzitik, eh, edo baiunatik zerbait uh, jinda din uh, laborantxa horren uh, susten gatzeko, hau uh, guk balimendutugu ideiak, guk balimendutugu egitasmoak proposatzeko, gaizatzen badia, gaizak, um, bideratzen badia, eta doidoia uh, esku kaldu bat baizik behar badugu. Uste dutu anu izan den hoentako proposamena gue lurretik iziten bada. Hortan bada bide bat, geoekonomian egoiten badia, bon, beste gaiza hanis badia, industria zentako ez, kit zentako, industria baten uana barneka eta uh, bankoste aldien bada ebai uh, bena ez barneka lime edo beno habo. Uh, gue herriak berbada hegoaldiai badugu zerbait zor, uh, badahan uh, ohidua handia eta jakitate handia industrie mail hoortan eta berbada guk, guk badugu bide bat horre uh, Uh, Ego aldiek lagentuik zentako ez, mena goe baitzatik ebai bada hor bat, eta egite, hebenko lan gilea, hebenko uh, lantegi uh, buruzagitza, badin zerbait berrizik, mena bada hor bai indar bat, uh, krizia gorrian izanike zorzi, azken sortzi urte juntan, jaleike ez dugu lantegik hersten, uh, zerratzen ikusi, eta hoi da uh, sektore azkar baten marka jaleik ezen eta sofritzen duen industriak uh, gogorki mundu guzien eta bada heben. Hoi da beste bat, beste bat bada nik ikusten dutena da goi meailako uh, hezkuntza, formakuntza. Eta hor badu gebaiz zerbait egiteko, hamini bat kostalde hortaik uh, barneik aldiratu nahi zerbait, eh uh, bon, da mugar ida hori tsari ko forma konsezioi seratweta hoi egia ski indolu de teknik jakin dugo goizago jakinban segurni eta egituko e, e nintzan eta bon eh, geu ikusiko e, za egituko zenena uh, haleike uh, uh, ustenelaike eskola bat zeratzea nik uste dut uh, den uh, herri baten flakatzen marka hoi eta e, e, ez dago nagarri eta bon berbada Um, Lurralde berri hunek, um, berriz uh, parada eman handeik, argazabaltzeko, ez zor, espeitateke posible posibla jago, beste nunbait, um, barnekaldiak behar, behar behite hoi bai, uh, ez, da, ez da aski kostalea joite eta, eta berriz txatu tzultzia, barnekaldi dut gero bizitzea, bueno, berda... Uniikasten den ahalaaz bizi eta lan egin. Bai, Maipreseski epatzen duzu bai formakuntza eta egia da e, e, entzun ditugun debateetan eta beriziki e, bai garapen kontsiluan ere bai Unibertsitatearen bultzatzea eta e, indarttzea eskoalegian <coughs> baitezpaako gauza bat dela ez dela hainninitza inzinaatu funtzian azken urteetan eta itduritzenza zauzu Daniel, Alde batetik beharrezkoa denez hori eta ea zerbait gehiago egin nezaket, egitura politiko publiko berri horrek, pre esski eskua Aintzin nolazteko, bultzatzeko? Bai, uh, horreitazten du alere <coughs> bateraren uh, lehema lauetaik bat zela, uh, eta biztan dela, uh, ez dugula pentsatzen ahal, uh, baten uh, garapenik, ez palimada uh, formakuntza uh, askartzen eta ez palimada uh, hortan indarrik ezartzen. Eta horre, uh, horre, uste dut eskualegian uh, faltazera ezagupen instituzionala, behaz uh, horien, uh, horien eskatzen Eta horien likien hartzeko Hara? Nik uh, pentsatzen dut Eta igi, ikusten dugu Formainaldetik uh, uh, Badelaik egitura bat Beti azkartzen alda Beti hobekio egiten alda Hara? Eta nik uh, Artakonien zinez pentsatzen, eskualerri mailan antolatzen balima ginten egun batez, uh, zerna izanik prus bat be, bezigizeiten altzela uh, ahalmen uh, uh, guzier begira, eta izan dain unibertsitatea edo beste gaietan, bai uste dut uh, eskualerri mailan uh, eginena halko diela gauzak, eta horain uh, bon, uh, pauekin lotiagira, harremanak uh, segitu uh, behar dira biztandena, baina beharrezkoa da, bai eskualeriko formakuntza, eskualerien gain hartzia, eta egiazko politike bat, politika bat, ere maitea hori buruz. Horten egia da, bilkura horiek aipatu ditugun, kontseiluen osatzeko bilkura, hurik ere Baionako Unibertsitatean eginak izan direla, ez egit, simbolikoa, beizik denez hori, baina uh, uh, ask, Beste gauza bat ere, nuke aipatu, egia da, hor, azkenik aipatu baititugu bai uh, formakuntza, unibertsitatea, uh, uh, baita ere eskora, uh, gai horiek uh, um, badute zerrikustekorik egoaldearekin eta egoaldeko ekin lanean hartzeari buruz, uh, hor, ere, izanen da gauza transbersala bat, gai ainitzen ere beharko dira, uh, mugaz gaineko harremanak ere, azkartu, azkartzeko manerarik ikusten duzu, zankloda, hor ikusi dugu funtsean joan den Astia Merian eh, Urkudu eh, Lugalde Autonomoko beraz presidenta etorri dela eh, bai honarat, eh, preseskia gitura berriarekin, bada manera eh, mugaz gaineko jarreman horien azkartzeko, ta bada horren beharra? Beharra dudari gabe, beharra, Manera gian ba, hori eskumenari baino gehiago lotua da lotuaren aikari politikoari, gen eh, behar da. Eh, zenta instituzio berri bezala, erri elkargo horrek izanen du posibilitatea, eh, egualdeko instituzioek lan, elkar batzu uh, bizi arazteko, eta bon... Izkuntza politikari ere komparatzen da parte batean, zenta al, al posibilitatea bada, eta gero bada, ze, ze, ze politika nahi dugun ere man, eta ze ambizio nahi dugun politika hori ereman Eta hori da parte batean le, legeak eta kuadroak permititzen duena, eta gero, bigarrenik da, Uh, beh, haute txiak ze nahi kaili edo ze, ze lehen eman nahi duten gai batzueri beste batzueri konparatuz. komparatuz. Eh. Mm -hmm. eta, eta mugaz, uh, mugaz bi aldetako horietan, behar ekran nahi du, berkode, berkodera nahi nahi kaili politiko bat erakutsi, eta nahi bari madira gauzak aintzina hazi, oestean erten zinuen hori gai transversala zeraz, eta hori, bai, traeskatzen ditu politika guziak, eh, zenta herrialkargoa dituen eskumen gusietan izaiten aldira elkarlan posibilitateak egualdeko ekilan. Eh. Eta hori kanai du, ori presidentak berkodu ere azkarki hori ereman man, berkodu president orde guzi ekilan ere partikatu, eh, batzuta bestek arditezen, harlo eh, horren uh, pixka bat uh, sakontzen. Eta, eta ene duriko, behar liteke ere, irresponsabilitate e berezi bat, horri uh, dedikatua, uh, um, funtzio transversal batek ilan, uh, ispirutu horren bizi hazteko eta segita baten ere maiteko, eta horri lotutako zerbitzu bat ere, jadanik akban edo, edo ego rapordiko errialkargoan zen bezala. Bon, eta ikusi hor uh, indar guztiak bateratuz eh boni egia artzenaldorara indarra gai uh, hartio ez ginuen indarra eh? eta menor onore jaiteko tresnak hor izaiten al ditugu ya politika nahiko lo se dugun naiko hori eman hori eh? da gai gogoetatuko eta obratu tu berden ga Tardion, eh, konkretuki, eh, bon, estion errandugu, eh, eh, eta kontseilu eksekutibua edo eragilea eh, osatuko da, goita bost kidez eh, osatua, eta eh, eskumenen aldetik eh, gauza batzu finkatuko dira eta egonen dira eskal elkargoan, Baina beste eskumen batzu, behar da, itzulia izain dira, herrieri, e, eta herriek nola antolatuko diren, behar behar sindikato batzu ere sortuko dira eskualdeka. Antion, ze maneretan egiten dira autu horiek, norkera bakitzen du, ze eskumen, nola joa inda, badea egute girik ere? E, bon, be, pentsatzeko da, iutan oita behatzietako kontseilu horrek, kontseilu permanentea, deitzen duguna, jarek, Ukanen duela lan handi hori aurten dela hautatzea uh, zer attxikitzen duen gure euskal Elkargo horrek eta zer itzultzen den herii. Zta ertu behar da gauza gure lehengo hamar elkargo desberdinak ez zituzten komppetentzi berberak denetan Bada beti uh, oi bat eh, denek berdin utena, menen gero bakotsak garatu zuen sail uh, bat edo beste bat. ta teknikoki urtarrilaren lehenian, egiten zen guzia, endaiatik barko esereneu, den dena joanda Euskal Elkargorat. Oan, teknikoki, e, ala, bada, ilabete bat eta bostegun, Euskal Elkargoak kudeatzen duela ofizialki den egiten zen guzia. Binen, a, e, badugu epe bat bi urteko epe bat bi gauzen eiteko, bat lehenik e, komppeetenzi baten finkatzeko hartzen dugularik, eta bestia da finkatzea zer den elkargoaren interesa lentere kominotea la idatzie da. Ega nahi du konpeetenzi bakoxean soinen dugula egiten zena eta gero banatuak zenen dira zer atxikitzen du elkargo handiak, eta zer itzultzen dion zergiun zendien lgaldeeri. Hala, eta, eta orduan, itzulia delarik, egan nahi du, herirat eldu dela. Zenta, herri elkargo bat da, eh? gure euskal elkargoa, herrien arteko elkargo bat. Egan nahi du, edo elkargoak dukudeatzen, edo herriak. Hala, itz lan hori biziki luzea izain da, laike, eh? ez dakit beh, zer dio zuen beste, gaminan... Eztekit, bada biurtege, bada dira hilabete, frango, eh? Emeki-emeki batzu, uh, trenkatuak zenen dira, erran nahi du, emeki-emeki herriek errekuperatuko dituztela uh, gai batzu edo kompetentzia batzu tratatzeko. Eta badakigu, garaian, eginak izan zirela lehengo erri elkarguak, herriak espaitziren kapable gauza bat zuen ere maiteko, hortakot zementziren elgarrekin. Honegan nahi du, beharko dutela berriz elgarrekin eman. Nahi bali madute, eh? Uh, Jautsai zanden kompetentzia hori kudeatzeko, eta eraginko rakizaiteko, beharko dutela berriz egituratu. Eta egitura hori da, ebe, sivon bat. Sivon da zendika enterkominala, vokazioa multiple. Gana edu, hartuko dituela, eta herrien arteko erabaki batean, sortuko da sivon bat eta hunek kudeatuko ditu elkargo handiak hartu ez dituen kompetentziak edo kompetentzi batzuen zuen uh, puska batzu, erran ezakiz, eta gitargia den hori. Baina, hola pasatuko da, erran nahi du, uh, badela elkargo handia, zentrala, uh, elkargo handi horrek uh, manuak emaiten ditu lujaldeka, hori horiek dira poluak, hori ez ditugu noa ipatu. Uh -huh. polu... egi, egiturak hor, lehenko erri elkargoetan uh, bai, izanen direna. Hamar polo bat dira, uh -huh. eta poloa da, pixka bat, uh, elkargoa hundiak uh, egiten, horabakitzen duena, uh, plantan emaiten du lujalde batean. egi uh -huh. erri elkargoari lotua da. Eh. Eta gero, bada, beste kompetentziak, hor da, lujaldeetan ere antolatuko dena, zibomoriek, normalki, amari izan behar Baina, bo, bai, seurre ala izanen da. Eta horrela da funtzunatuko. Eran nahi du, sifo beharko direla sortu, ez dakit 2000 hata amazazpian, ma seurre sortuko direla 2000 hata amazazpian, kompetentzia batzu zu beharko baitira egin. Eta horre berriz, eksekutibo bat beharko da plantan ez zari. Hala, da, zentrala, e, gero bat dira, desentralizatu diren polo, amak polo horiek, zentrala kera bakitzen duena E, egiteko, lujaldetan, eta gero ondoan badira zibomak. Eta gero, ergie, eta erriak, eh, erriak errietaik eh, abiatzen da, dena, eh, da soberanoa, erriak du erabakitzen beste erriekin mintzatu eta ea zerbait kudeatzen den elgarrikin edo ea txikitzen duen. Mm -hmm. Hala hori guzi, abera sandoko hilabetetan egin beharko dena, segur lana izanen dela, janren egin txegarraiek ere funtsean erreiten zaukun, bon, wai, abiatua dela eta lana enitz balimada egiteko ere, bon, sentimentoa eski ba ikorrekin, ere, abiatzen dela. Ekute, j'ai un sentiment que les choses se posen, que cette communauté prend forme, j'ai l'impression que cette communauté est habitea, Habiter parce que j'ai en face de moi les visages de personnes que je connais désormais, euh, qui euh, sont issues de, de, de tous les territoires, dans leur diversité, et qui partagent. Je le vois au-delà même de ce que sont euh, nos territoires, euh, de la côte, euh, du rétro-littoral ou de l'intérieur, eh une idée de points de vue en fonction des sujets qui sont présentés. Alors de cela je me réjouis, euh, il n'y a pas de clivage euh, politique euh, qui serait des clivages politiques bloquants et euh, j'espère que cela va continuer. Horra beraz, uh, e, txegarriak egiten uh, zaukuna, Michele Txebest, zuk ere parte katzen duzu alako ikuspegi baikora, eta pentsatzen uh, pentsatzen duzu, prezeski, bide ortaik abiatuz, naiz eta lan handia baden egiteko, eta uh, bateratze bat, badela, Siberutik, uh, Baixena Farro, eta lapordien artean? Ha, ah. Orden Jean-Claude eta Souli galde itzen dozu ta ia prechiski hor e, jan e, ditzen denezar alako naikeria bat, elgarrekin aintzinatzeko eta eta e, bateratze mugimendu bat baute denezar hor egitura horietan eta horien bitartez ba naikeria e, Eh? Naikeria ondia zen, azken bi urte horietan zen, bon, erriek berreizan dutela ikadoztu proiektu hori, eh, bon, bi aldisegidan ah, argiki erantzuan hori argiki emana izan da. Na, Naikeria, kont, kontrazirenetan, pentsatzen dut bat zu hono, bon, berba, ez direla bere ala lanari lotuko edo edo Batzu best, berba beste batzuk batzu. bai, errandote baietz, lotuko zizirela. Beste, beste batzu bai. Odean, eh. agi, agian dinamika, dina, dinamika bai kurra da nagusituko, eta bon, pentsatzen uto or elementuak or bildu, bilduak direra, da, da, da la, lan biziki, ala ere importante, ere, ere maiteko dena, eh? iduritzen auto. bon, hala. Finkatuada egutegi bat, or, ze uh, maiztasunaikin bilduko ziziteta hori, ez es, da, es, ono es, egina. Bon, mm. a, zinez, abitzen, Bai e bai. Ez abiatzena ira ez entabe bon, bi, bi bilkura izan dira bakarrik. Hoy izan den den onbispailu zure hasamalada oruko ojetan, gero gero kontseiru iraunkorra martxana diarriko dela ere gauza erabaki batzu ere ritmo ahondiago, biziago batian ere hartuak izanen dira eta, eta, eta askirrigu larki izanen dugu, pentsatzen hort bila baten egiteko posibilitatea Ados, eluture egin dugu berri zere siberoko botzaikin Hanba eta Michele Chebez, ordean asken zuri, baikor eta hor geruan lania hartzeko naiz eta lan gaitza baden egiteko? Bai, lai gaitza bena baikor Ez gira, ez gira, ez dugue, hau eraiki, hau txutit hola hutsik eta bizigin gabe usteko, eh? bon, ez ez biziaziko dugue. Dutugun difentzia ekilan, da normala, baina ebai uste dut uh, zea ekilan, um, uh, ardura edo asola, um, barnek aldia, kostaldia, denak bat egiteko uh, asmo hoi, gunin hoi, megoai bideratu behar dugul eta sendot gehu eta hapeng. Aitzina joan ez? Milesker beraz, azken hitz horiekin bururatuko dugu gure saioa. Millezker, Michele Chebeaz, Jean-Claude Iriar, Daniel Otzomendi, Antion Kyritsari, baita ere, solastatu ditugun beste hainbat eta autetxi. Hora, lana abiatua dela, efe, abiatua, abiatua zen, baina segitzen dela, eta lana hainitza oraino gelditzen dela egiteko. Helep, horren, eta xutik ezagita horai osatzeko, ondoko bi iru urt ak ozarako izanen baitira. Mileske genzuleak eta beste aldi